Коли ми їхали на бій, вздовж посадки я бачив нашу лаву. Бунчужний, молодий, вродливий хлопець радісно перекидався на снігу, і здавалось він не бунчужний, а просто собі звичайний хлопчик, якому дуже весело гратися у війну. Махновці не витримали, почали відступати. Скільки їх побили, я не знаю, але поле було все чорне від їх трупів. Червона армія була вже близько. Десь гримів її непереможний крок. Ми отримали наказ покинути Лозову. Їдемо на Полтаву. У всіх така думка, що у Полтаві спочинемо. Тил. Але тилу ніде не було. Кожної хвилини до зброї ми спали в патронташах, не роздягаючись. І від крику вартового хапали зброю і вибігали на смерть. Полтава, 5 січня 1919 року. Тільки-но ми приїхали. От, думаю, хоч раз спокійно засну, як зирку вікно, а всі люди біжать із базару. Повстання. Місцеві більшовики повстали. Вони поставили кулемета на соборі, і наш броньовик почав бити по собору, то шрапнелю, то гранатами. На удар. Вечоріє. Зірки розривів обсипають собор. Коли ж після удару зірка біля собору не близкає, значить снаряд у соборі. Де золото іконостаса, де Бог, в якого я перестав вірити. Ми ж з попом, а піп нічого не каже, що ми б'ємо по собору нашого Бога. Піп? Нічого не сказав, коли ми на Різдво біля церковної огорожі розстрілювали вісімнадцятьох. Я перестав вірити в Бога. І на людей я став дивитися, як на папірці. Особливо зневажав і жалів я цивільних. До вечора був бій. А увечері в наш вагон вскакує сотенний Глущенко. «Полтава наша! Слава!» Йому ніхто не відповів. Тільки чому ж це Полтава наша? А з Київського вокзалу почало бити поважно і грізно. Наш броньовик вийшов за товарну станцію. Праворуч ліс, у лісі, село чи передмістя. На мутному снігу чорніють козацькі лави. Наш бронювик, тільки по назві броньовик це звичайний пульман, стіни якого обкладено мішками з піском. Коли стріляти, то треба Висувати голову. Значить, коли куля, то тільки в голову. Наступає регулярна червона армія. Наша сотня по черзі вартова, і ми на бронювику. До нас прислали січових стрільців у касках із кулеметами. Ждемо. А в селі гавкотять стурбовані собаки. Без кінця гавкотять. То ідуть примітка. Січові стрільці – військові формування контрреволюційної Центральної Ради і директорії, створені в 1917 році, які були розгромлені Червоною армією навесні 1917 року. Прибігли козаки з розвідки, наткнулись на дозор 7-го Сав'ятського полка, і от близько-близько од нас показалися лави червоних. Вони сміливо й просто йшли Увесь зріст прямо на нас. Агонь! Гармата скажено вдарила прямо по лаві, і я закрутився в огні бою. Біля мене строчили кулемети, рушниці, і після кожного удару гармати рот мій механічно підстрибував. Хорунжий не ховав голови і трохи не застрелив мене, коли я ніяк не міг відчинити цинки з патронами. Наші кулемети били з перебоями. Засічка. Теж і більшовицький кулемет гарно застрочив навіть якимось мотивом. Ну так же тонко і гарно, що ми всі аж засміялися, я пік пальці об від стрільби дуло моєї рушниці, а кулі співають тонко й солодко. Наші рушниці б'ють гулку, а більшовицькі, наче паперові хлопушки. Пак-пак це звукова омана. Всі рушниці б'ють однаково. Червоні почали стріляти вже з тилу. Броньовик наш відступає. А що ж ті, що в лаві, що лежать самотньо на снігу, коли броньовик відступає? Коли ми проїжджали мимо водокачки, червоні били вже по нас прямо з неї. Як вони не засипали нас бомбами з моста, я й досі не знаю. А вони ж були на мосту, над нашою головою. Бронювик підійшов до станційного перону, на якому спокійно і поважно стояли кулемети. А мимо, швидко і тривожно, колонами відступала наша піхота. Чулись голоси старшин. «Не хвилюйтеся, панове козаки! Не хвилюйтеся!» А козаки з сумками і рушницями за плечима йшли в тьму. Наш броньовик став на мосту на ворсклі. «Ми прикриваємо відступ». Нашу сотню змінили, і я мертво заснув у вагоні. Констанція мені не снилась. Враз крізь сон гарматний удар. Один, другий. Злякано застрочив кулемет. І я під крики до зброї схопився з ліжка. Чую, їдемо. Стрільба замовкла. А було от що. Потомлені боєм вартові на бронювику заснули. А червоні колонами підійшли до нас і вже почали братися за ручки броньовика, яких випадково побачив наш чотовий, що вийшов із вагона оправитись і крикнув «До зброї!». Червоні під нашим огнем отхлинули за насип і залягли в лаву. Сніги, ніч, поле і сум коліс. Куди ми їдемо? Старшини нам кажуть, що ми воюємо за радянську владу. А селяни через кожні п'ять верстов рвуть нам залізницю. У Кременчуці наш полк, другий курінь, наш третій, роззброїв Балбачана. А газети писали, що це зробили січові стрільці. Балбачан хотів нашу армію подарувати Денікіну. У Кременчуці ми пішли в баню. Попереду йшли Бунчужний і Гармоніст. Вони якось так смішно хиталися у валянках. Коли ми підійшли до лазні, помилися козаки першого куреня. До лазні всі йшли при зброї, і чітко під багнетів вони заспівали. Ми, гайдамаки, всі ми однакі, ми ненавидим пута й ярмо, йшли діди на муки, підуть і правнуки, ми за нарід життя своє дамо. За нарід? О, ще багато було телят, які думали, що ми йдемо за нарід. Я теж думав. Думав, що більшовики, шовіністи, особливо нас обурювало, що нас за те, що ми говоримо своєю мовою, взивали буржуазними лакеями, а наш полк у низах був весь більшовицький.